4. A szanatórium, ahol hazaérésünk után pár hónapot töltöttem, magasan épült a napfényes hegyoldalon, pompás kilátással az öbölre, melynek vizét, mint fehér bogarak csíkozták, keresztül kasul a vitorlások, az apró motorosok. A nagy parti szállodákban lakó vidám zsivaja még az esti szélszárnyán sem ért fel hozzánk. A csend háza volt ez, néhány orvossal, halkszavú ápolónővel,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 Egy repülőszerencsétlenség következtében családját vesztett Berber mérnökre és egy kínai biológusra emlékszem csak, aki mélytengeri kutatás közben motorhiba miatt egy hetet töltött egyedül a batiszférában, tízezer méter mélyen a tengerszintje alatt. Hármasban nagyokat hallgattunk a tetőterasz nyugágyain, belebámultunk az örökké kék ég végtelen kupolájába, figyeltük a sziklák felett vadászó vércsékröptét.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 Tevékeny életünket emberek nyüzsgő forgatagában töltöttük. Ha megunjuk végre a csend házának társadalmon kívüli nyugalmát, onnan már csak egy lépés, hogy visszakívánkozzunk az életbe. Nos, én még nem kívánkoztam vissza, amikor egy nap a szanatúrium igazgatója magához kéretett. Alacsony, kedélyes ember volt az intézet reklámjának csúfoltuk a háta mögött az életkedve miatt,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 kísérőire hagyott. A tibeti nagy rakétakikötő egészségügyi állomásán ébredtem csak fel, ahol egy hetes megfigyelés után az állomás vezetője – sose bocsátom meg neki – kiszolgáltatott a geovíziónak és az újságíróknak. Nem haragszom rájuk, az a hivatásuk, hogy kérdezzenek, hogy tudósítsanak, és végső soron nagyrészt nekik köszönhetem, hogy a rögtönzött sajtófogadás után Ben Hatti repülőgépen hozott a csendházába.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 Ugyan mi lenne, ha hetenként az a 60-70 ember mind nyilatkozna? És már több mint egy hete nyomorgatták a tudósítók. Mikor tehát az állapotomról naponta megtett egészségügyi referátumra azt a választ kapta a tanács csúcs titkárságától, hogy Ben Hattie másnap délelőtt 11-kor odaérkezik, nagy lelkűen megígérte a riportereknek, hogy utána délután kettőkor meg lesz a sajtófogadás. Ben Hattie azonban nem érkezett meg.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 Ha Ben Hattie vitatkozik, nehéz másról beszélni. A gyár konstruktőrei hiába próbálták megkérdezni, hogy hol van. Ben Hattie ezt a témától való eltérésnek minősítette, csak hogy ne nekik a szerinte rosszul tervezett motorról vallani. A gyárvezetői Mexikóban végre belátták, hogy nincs más megoldás, mint beméretni a mentőszolgálattal a rádióadó helyét.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 egy részük nem is annyira a szerencsétlenség részleteire volt kíváncsi, hanem Lénából és belőlem igyekeztek valami érzelmes és szívfájdító történetet kerekíteni, amikor Ben Hattie berohant a terembe. Félfüllel még elkapta az egyik nagy heti lap szomorú szelmű és előkelően halk szavú tudósítójának tapintatos kérdését, és ugye az volt a tervük, hogy a boldog szigetekre mennek Nászútra. Azután csak ennyit mondott.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 te miért nem mentél vele? kérdeztem. Nem, más tervem van, volna egy lehetőség. Elakadt. Láttam, hogy kínban van, valamit nagyon akar mondani, de mégsem meri. Csak járkált mellettem savanyú arccal, hátratett kézzel. Akkor nevetett először, amikor Ben Hatti történetének végére értem. Nagyszerű ember kendezett. Aztán gyorsan lefagyott arcáról a mosoly, mintha Ben Hattyról valami más is eszébe jutott volna. A fejét csóválta, és önmagával vitatkozott. Nem, mégsem, nincs jogom hozzá. Miket beszélsz? Mi bajod? Semmi, semmi, keserves képpel rám. Lehúztam magam mellé az egyik útmenti padra, és a vállánál fogva szembefordítottam. Ide figyelj, te zavaros csillagjós! Gondoltam, hogy a navigátoroknak ez az ókori történelemből kölcsönzött közkeletű gúnynevet neve talán feloldja elfogadottságát. Nem hiszem, hogy mondani való nélkül jöttél ide. Pusztán baráti látogatást nem szokott engedélyezni az a szakálas csodadoktor. Nagyot sóhajtott és szomorúan nézett maga elé. – Na, kivele, biztattam. – Nyilván eleget járkáltál ezért az engedélyért, kármos megijedned. Még mindig hallgatott.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 Fölkapta a fejét. Tényleg így gondolod? Így. Képes volnál ebben a pillanatban megválni az élettől? Tudod, hogy az öngyilkosság minden emberi erkölcsel ellenkezik. De csak azért nem mondom, hogy igen. Másképp neveltek. Na, beszélj már, ne hagyd kéretni magad. Miért jöttél? És mi közel ennek ahhoz, hogy meg akarok-e halni? Elgondolkodva nézett rám. Hát, elég sok köze van. Mondhatni csak ehhez van köze, kereste a megfelelő szavakat. Azért bántam meg, hogy elvállaltam, hogy beszélek veled, de hát benhatti, benhatti? a tanács akar tőlem valamit? Nem akar, csak kér, azaz csak kérdez, hiszen ez olyan nagy dolog, hogy csupán kérdezni, beszélgetni lehet róla. Idegesen végigsimította a homlokát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 a nagy terv méreteihez képest pedig az a szerencsétlen sorsú expedíció még annyi sem volt, mint egy séta az öbölben. Az első kísérlet áttörni a naprendszer határát. A CET csillagkép TAU jelzésű csillaga. 11 és 8 tized fényév. Foton rakéta. Igen, az elmúlt hónapban volt utolsó próbaútja.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 Ne hitt, hogy unni fogjuk magunkat. Az út 95%-át átalusszuk. Hibernáció, hiszen tudod mi az? Csak ott fogunk felébredni, a Tau-Ceti körül, hogy kikutassuk azokat a bolygókat, amelyek ott keringenek. Két-három év kutatási programot számítva, az egész út 31-v néhány földi év. Már zúgott a fejem. De mi kevesebbet fogunk öregedni, a fényt megközelítő sebességnél lelassul az idő.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 Hidegen hagyott, pedig Félix most éppen ezt ecsetelte. Gondolhatod, hogy nem akármilyen társaságot válogattak össze. Nyugodtan mondhatom, hogy az emberiség tíz legkiválóbb embere, akik még nem töltötték be a harmincadik évüket. Miért csak tíz? Mert magamat nem számítom. Ez nem volt álszerénység. Félixet éppen az önbizalom hiánya sarkalta a legvakverőbb vállalkozásokra.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 Mark Rogan és David Brock. Ő igen, a kísérleti osztály berepülő pilótái, mindkettő Ben Hattie nevelése. És a navigátorok? A második én vagyok. Az első Robert Till. Nem ismerem. Hát mert csak egyszer duktat ki az orrodat a földről, és akkor is... Bocsáss meg, nem akartam tapintatlan lenni. Csak folytasd. Till szerintem a század legjobb navigátora.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 Parancsnoknak legalább három ember számításba jöhetett volna, de ezt az expedíciót csak a világ legjobb navigátora tudja célhoz vezetni. Till pedig a legjobb? Soha nem hallottam róla. Hát 15 éves korában került a Föld-Vénusz teherszállító járatra, mint elektrotechnikus különengedéllyel. És ugyancsak különengedéllyel soha nem aludta végig az utat. Tanult, számolt az agy szabad szektoraival,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 Most már tudom. Szóval ő volt az, aki igen, az űrhajó agya valami ügyetlen kapcsolás miatt leégett, az első navigátor a lelkiismeret furdalástól megőrült, és ő egy közönséges kis számítógéppel, amivel más még egy hold-föld is nehezen számolt volna ki, visszavezette az űrhajót a holdra. A másik ilyen csoda emberünk a csillagász, Tenling. Ling. Őt ismerem. Négy éve találkoztam vele egy kozmológiai konferencián. A két mérnök Andrei Volatov és Takura Omishi ha jól tudom, ők is a kísérleti osztály emberei. Igen, eddig is dévbe beosztottjai voltak. Mark két mérnökének jelentkezését nem fogadta el a tanács, mert családosak. Ezek szerint nem lehet nős tagja az expedíciónak? Nem. A többi is nőtlen. A két doktor Valentin Tono és Michel Marsis, mindketten több mint öt évet töltöttek távol a földtől. A rádiós Chai Sing, aki til munkatársa volt az utolsó három évben, és végül Amar El Hatti, az élettani tudományok legfiatalabb doktora, beleértve az ember és állattant is, de egyébként épp olyan zöldfülű úrhajós, mint te. A nevek többsége akkor még semmit sem mondott, csak a kísérleti osztály munkatársait ismertem felületesen, a Ganymedes expedíció és az ő szervezésük volt, az arra való előkészületek során találkoztam velük. Még messze volt az az idő, mikor ez a 11 név az egész emberiséget jelentette számomra. Egy részlet akkor sokkal jobban megragadott. Miért nincs női résztvevő? Félix kizöldkent a lelkesedésből. Hát még mindig nem érted? csodálkozott. Ennek az útnak a sikere, helyesebben a visszatérés valószínűsége um, elég kicsi. Mi csak nyugodtan vállaljuk a halált. Nagyon zavarba jött. De kivállalhatja a felelősséget egy nő haláláért. Uh, furcsa, hogy ezt éppen neked kell magyaráznom, akinek a fájdalom tarkón vágott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 Hogy nagyobb legyen a valószínűsége a visszatérésnek, hebegtem. Amíg a tökéletesebb technika, a nagyobb biztonság, Félix örökké mozgó arca, mintha megfagyott volna. Ne, ne, ne hit, hogy gyáva vagyok, de nincs itt valami ellentmondás, hiszen óriási értékekről van szó. Nem csak az emberekre gondolok, de a fotonrakéta, a felszerelések,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 Sőt, azután repülhet is. Annyi óra alatt ér céljához, ahány hónapig most fog tartani az útja. Csak türelem és biztonság kérdése várjon, hát... Befogtam a fülem. Abba hagyod? Viccent a fejével, hogy igen. Nos, Kolumbusz úr, kérdezte, mikor már újra hallottam a hangját, hogy határozott? Nem igaz. A döntő pillanatban nem érzi az ember, hogy megérinti a sors szele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 Nyilván azért, mert ők vágtak neki először az ismeretlen óceánnak, amikor az emberek még abban a kényelmes hitben éltek, hogy a föld, mint lapos tányér lebeg a végtelen tengeren, ami egész a csillagokig ér. Hm. Szép név, bólogatott, Találó név. Úgy van, hagyta rá Félix. A terasz súlytalanul lebegett a csillagok és a völgyben szikrázó lámpák, kettős boltozata közé zárt sötétségben.